Четверта З комода Білі дістає свіжі труси, залишаючи там одні. Виходить у вітальню і лягає на диван. Сумнівається, що засне, але якщо й так, то сон буде слабкий, і він почує, якщо вона встане і спробує вийти з квартири. І що ж він зробить? Зупинить її, звичайно. Як мінімум тому, що там холодно, злива, а вітер просто голову зносить, судячи зі звуку. Але це вночі. Якщо вона прокинеться зранку, збудуна і дезорієнтована в чужій квартирі без одягу. Одяг. Її одяг досі на підлозі. Лежить мокрою купою. Білі встає з дивана і відносить її речі у ванну. Дорогою спиняється перевірити, як там непрохана гостя. Хропіти припинила, але не тремтіти. Мокре пасмо волосся лежить у неї на щоці. Він нахиляється і прибирає його. «Будь ласка, я не хочу», – промовляє дівчина. Білі завмирає, але коли вона більше нічого не каже, йде у ванну. На дверях є гачок. Він вішає на нього дешеву куртку. У цій квартирі в нього комбо з душу і ванни, наче в мотелях зі зниженими тарифами. Біллі викручує футболку із спідницю у ванні і вивішує їх, щоб висохли на душовій рейці. У куртці є три кишені на блискавках, одна маленька зліва на грудях і дві більші діагональні з боків. У грудній нічого немає. В одній з бічних лежить чоловічий гаманець, а в іншій – телефон. Він дістає сімкартку і кладе телефон назад у кишеню. Відкриває гаманець. Перше, що знаходить там, це її водійське посвідчення. Дівчину звуть Еліс Максвелл. Вона з Кінгстона, штат Родайленд. Її 20. Ні, стоп, щойно виповнилося 21. Фото, зроблені в департаменті автомобільного транспорту, зазвичай жахливі, їх навіть соромно показувати копам, які зупиняють тебе за перевищення, але в неї світлина гарненька. Або Білі так здається, бо він бачив її лише в стані набагато гіршому за будь-яке фото на посвідчення. Очі великі й блакитні, на губах грає ледь помітна усмішка. Перше посвідчення, думає він. Вона ще його навіть не оновлювала, бо тут досі є нічне обмеження для підлітків. Також у гоманці є кредитна картка за ретельною чіткістю, підписана Еліс Рейган Максвелл. Є посвідчення студентки бізнес-коледжу Клерендон у цьому місці. Подарункова картка AMC, білі не пригадуючи це та мережа кінотеатрів, що належала небіжчику Кенові Гофу. Картка страхування, де вказано її групу крові, перша. І кілька фото набагато молодшої Еліс Максвелл з її шкільними друзями, собакою та жінкою, найпевніше матір'ю. Також там є фотографія з усміхненим підлітком з голим торсом, або шкільним бойфрендом. У відділенні для грошей лежать дві десятки, дві однодоларові купюри і газетна вирізка. Це та некролог такого собі Генрі Максвелла, церемонія прощання відбудеться в церкві хрещення Ісуса Христа в Кінгстоні, замість квітів просимо надсилати внески в американське товариство раку. На фотографії чоловік середнього або пізнього середнього віку. Щоки обвислі, а ріденьке волосся ретельно зачесане по лисому черепу. Він виглядає як людина, повз яку пройдеш по вулиці і не помітиш, але Біллі бачить родинну схожість навіть на зернистому фото. Еліс Рейган Максвелл любила його так, що носить у гаманційне кролог. Біллі не може не любити її за це. Якщо вона тут вчиться, а тато був похований там, то мати, яка майже 100% в Кінгстоні, не замислюватиметься, де ж донька, принаймні, не одразу. Біллі кладе гаманець назад у куртку, але телефон ховає у верхнюшу хляду комода під футболки. Він думає, чи не повитирати блювотиння в холі, доки воно не присохло, і вирішує, що не варто. Якщо вона прокинеться і думатиме, що це він причина того, що її жіночі перчандали палають вогнем, йому знадобиться принаймні якийсь доказ, що він приніс її з вулиці. Це, звісно, не переконає її, що він і сам не причинився потім, коли був досить певний, що вона на нього не зригне і не прокинеться, щоб відбиватися, поки він її гратиме. Дівчина так і тремтить. Це через шок, правда ж, чи реакція на те, що ті хлопці підсипали її напій? Білій чув про рогіпнол, але поняття немає, які в нього можуть бути наслідки. Він хоче йти. Дівчина Еліс стогне самотньо згорьовано. Ну, бля, думає Білі, це напевно найгірше з усіх ідей, але що вже втрачати? Він лягає до неї в ліжко, притискається до її спини. Обіймає однією рукою і підтягує до себе. «Омостися, дитинку, з тобою все добре. Добряче притулися, нагрійся, припини тремтіти. Зранку тобі буде краще. Зранку з усім розберемося». «Мені пизда», – знову думає він. «Може, саме спокій їй і потрібен, чи додаткове тепло його тіла, чи тремтіння, й саме минуло б? білі не знає та й не переймається цим». Він лише радий, коли тремор потроху переривається і зрештою зникає. Хропіння також. Тепер він чує, як будівлю заливає дощем. Будинок старий, і коли здіймається вітер, у нього скриплять стики. Цей звук дивним чином заспокоює. «За хвилину-дві я встану», – думає він. Одразу, як буду певен, що вона не прокинеться і не почне кричати на всю голову. «За хвилину-дві». Натомість він засинає. Йому сниться, що на кухні дим. Він відчуває запах згорілого печива. Йому треба попередити Кеті, сказати, щоб дістали його з духовки, перш ніж прийде мамин хлопець, але він не може говорити. Це минуле, і він просто глядач.